Втората идея гноси за Христос. Христос представя истинския човек. Човека преди създаването на света. Какъв е бил той? Този човек е откровения на Бога, съкровенна тайна на Бога и няма нищо общо с происхода на маймуните. Нищо общо. Писти София... Мъдрата книга на Гносиса казва, Христос казва, Този, който е познал себе си, светът е недостоен за него. Човека не е човек, той е духовна енергия на Бога. Той е излъчване на Бога. Бог е единственото и истинско богатство на човека. Това богатство се нарича чиста духовност. Гностика съществува в Бога, в несътвореното. Това показа и Христос на сътворените, на тези, които са изгубили връзката с Бога. Човека страда, защото е във форма, защото е оформен, ограничен във време и в пространство. Днес в един разговор приятелски обясних, че Русалките, когато страдат, не могат да осмислят страданието си. Преди сме говорили за тях, за тяхните проблеми. Тук само така, между другото, казвам. Много интересно е при тях, че те, когато страдат, не могат да плачат. Те нямат сълзи. И това за тях е огромна мъка. След време, ще продължим и за тях. Ще ви разкажа други неща. Така, това между другото. Така, човека, който не е познал себе си, е обречен на гибел. Непознаването на себе, на себе си е особен род саморазрушение и за това гностиците казват Христос дойде за да задвижи себепознанието. Човека трябва да се избави от себе си. Избавянето от тежкия живот не е идване на някакво историческо събитие. Нищо такова не помага. Това, което трябва да се случи е трансформиране на Твоето съзнание. Истинският човек никога не е християнин или мусулманин. Той е чисто съзнание. Чрез чистото си съзнание Христос живее в Бога. И това е цялото обяснение на въпроса «Кои сме? Откъде идваме?» и «Къде трябва да отидем?» Обяснявал съм го, Учителя казва, когато отидеш в другия свят, никой не те пита дали си дановис, християнин или будис, или каквото и да е. Там има само един въпрос. Имаш ли любов, мъдро истина? Не обич, несправедливост, справедливост, не добродетели. Това са вторични неща. Имаш ли любов, мъдро истина? Това е мярката. Христос е чисто съзнание, а Бог е изначалното съзнание, а светът е изгубеното съзнание, което е част от хаоса, част от света. Човешкият дух в чист вид, това е Христос, абсолютно чисто съзнание. Това е синът, това е да се родиш в сина, в чистия си дух. Това е подобието на Бога. Чистото съзнание, това е великото учение. Христос живее в вкоренено в Бога, а това е мястото на пълнотата и на безкрая. Христос е велик невидим дух. Това, че се е явил, не го прави видим. Нито го прави разбираем. Това явяване също и го показва, и го скрива. Разпознават го само избраните и само определените. Христос е въплощение на двуполовата светлина, т.е. Цял, цялостната светлина. Образът му е неизказан и затова това плътта му не може да понесе неговата светлина. За малко ще се отклоня, какво казва учителя за Христос. Той идва от специално Слънце на галактиката, което се нарича Алфиола. Смалил се е 75 милиона пъти за да стане достъпен за хората и да не ги изгори с могъществото на своята аура. Смалил се смирил се за да приеме достъпно тяло, за да могат да го понесат и да не ги изпепели. Това е една от големите тайни на Христос, която само такива като учителя, разбира се има и други неща, могат да разкрият. Тези, които имат съдба, са се самоизпъдили от тази светлина на Бога. Те са станали сляпа сила, невъзприемаща истината. Христос е слязал на земята не за да изкупи греховете, защото всеки сам лично си ги изкупва. Той е слязал да покаже пътя към себе познанието и чистия път към Бога. Христос е, разкри, е разкритие на смисъла, който съществува извън света и Вселената. И това е познаването на любовта, която е същността на Бога.